7. Birmingham az asztalra dobta a szuperkupa gyűrűt. Egész nap erre a pillanatra várt, mohol leste, hogyan reagálnak a többiek. Tudtam, mondta Légy, amint a hírekbe vele olvasok, tudtam, hogy te voltál. Meg fognak bolondulni, vigyörödött el Márkusz, és elismerően bólogatott. A rendőrség gutaütést kap. Reynolds kezébe vette a gyűrűt, és elolvasta a feliratát. – Lekörözted magad, Börm, mondta. Mindjártunkat leköröztél. Hogy őszinte legyek, felelte Börmingem, egyet kell értenem veled. Csúfondárosan meghajolt. Számította dicséretre, és többször el is játszotta magába a jelenetet. Túlszárnyalta őket. Hajjuk, mesél, sürgette Márkusz. Börmingem ráérősen leereszkedett egy cégbe, és kinyújtotta a lábát. Vacsora közben a Louis-ban állandóan a gyilkosságon járt az esze. Azon több hogyan lehetne leghatásosabban előadni. Vacsora közben általában csak is üzleti ügyekről beszélgettek. Reynolds törzsle manipulációiról, Lee bankjáról, amelynek igazgató helyettese volt, de ma este Birmingham nem vett részt a társalgásban. GPS-en evett, és a mondani valóját fogalmazta. Két héttel ezelőtt megláttam Gibbs nevét az újságban. Jótékonysági rendezvények kapcsolatban említették, hogy néhány rögbi játékos, meg kosárlabdázó is ott lesz a parkban. Gibbsről különösen sokat írtak, mivel régóta foglalkozott fogyatékos gyerekekkel. Nekem éppen rá volt szükségem, és tudtam, hogy megfelelő körülmények közt sikerül elkapnom. Csak egy kis szerencsére volt szükségem és megkaptad, szót közben Márkusz. Nem csak a szerencsém múlott, mondta Birmingham, több probléma is felvetődött, például, hogy hol viseljem a fegyvert, a hónajtók szóba sem jöhetett, mert a zubbony túl szűk. Miféle zubbony? kérdezte élesen Rénoz? Milyen ruhába voltál? Az egyenruhámban felejte mosolyogba Birmingham. De miért kérdezte Lé? Részben hiúságból elismerem, de részben azért, hogy elvegyülhessek a tömegbe. Egy katonára senki se figyel fel a parkban, főleg egy ilyen napon, amikor ezdek tolonganak ott. Megvártam, míg Gibbs elindul a gyerekekkel, s csak akkor kezdtem követni a megfelelő távolságból. Mindössze egy percre volt szükségem, hogy egyedül maradhassak vele. Ekkor jött a szerencse, mondta Márkusz. Birmingham elmosolyodott. Már éppen fel akartam adni, amikor bement a vécébe. Előadta részleteket, amelyek a gyilkosság pillanatához elvezettek. Újra Újraélte a jelenetet, és nem vette észre, hogy hallgatóságának egy részét elvesztette. Reynolds már nem figyelt rá. Félig lehúnyt szemmel, pöckölgette cigarettája füsszűrőjét. Szóval először a gyűrűt vettem el tőle, mesélte Birmingham. Nem mehettem a közvetlen közelébe, mert a csempézet falakról visszapattanhatott volna a golyó, utána pedig már nem akartam oda menni hozzá. Kétszer lődtem bele. Az eredményt meg se néztem. Négy perc alatt elhagytam a parkot, és többszörös kerülő úton visszatértem a bázisra. Felvette és zsebre a gyűrűt. – Egy pillanat, mondta, vagy inkább sziszegte Reynolds. – Parancsolj! Eszedbe se jutott, hogy az egyenruha viselése elképesztően ostoba hiba? Lél egyetértően bólogatott. – Markus rénolc arcára szegezte a tekintetét. – Nem. Felelte nyugodtan Börmingem, ugyanis nem volt hiba. Csak arra kellett figyelnem, hogy távol tartsam magam egy nagy tömegtől, a fényképezőgépektől és magától gipsztől is. Baromság! ordította Rénolc, öklével az asztalra csapva. Markus összerezzent a váratlan kitöréstől. Ne beszélj nekem össze-vissza! a csarkodott Rénolc. Most már hiába védekezel. Tudod jól, hogy hiba volt. Manapság önkéntes hadsereg van, senki sem viseli a rohadt uniformist. Birmingham nyugodt maradt, csak vöröslő arca árulta el a bensejében dúló vihart. – Igen, tudom, de Markus félbe szakította. – Nagy a baj? – kérdezte Reynolds-tól. Reynolds, Reynolds felsóhajtott. Honnan tudnám? Ha van is a rendőrségen személy leírása, értesülni, csak akkor fogunk róla, amikor már késő lesz. Felállt és odalépett közvetlenül Birmingham elé. – De olyan óvatos, olyan körültekintő voltál – a részleteket mindig te dolgoztad ki annak idején, és most hat órát töltöttél el a parkba. Csak az Isten tudja, hányan láttak, hányan fognak emlékezni rád. A személyleírásom ezer emberre ráillik, ha egyáltalán emlékezni fog rám valaki vágott vissza Birmingham. Igaza van, krisz mondta lé, Mit érnének vele, ha valaki emlékezni fog egy egyenruhás férfira? Reynolds szembe fordult Layla. Elfelejted a lényeget az Istenit. Mi hadat viselünk, életbe kell maradnunk. Visszafordult Birminghamhez. Mindnyájunk biztonság attól függ, hogy senki se toljon el semmit. A kezedbe tartod az életemet, világos? Már kiabált, és fel alá járkált az asztal körül, hogy lehiggadjon. A ma estét és a jövő hetet kihagyjuk, mondta újra Szilárd hangon. Had csituljanak el a dolgok, két hét múlva folytatjuk, ha még szabadlábon leszünk. Reynolds kinyitotta az ajtót, és elment. Miközben a keleti 57. utcán ballagot cigarettázva és az esélyeket latolgatva döntésre jutott. Ez így nem jó, gondolta. A múltja és a kiképzés többek közt megtanította arra, hogy csak is magában bízzon. Ő nem fogja senkinek a kezébe tenni az életét. Ha Birmingham egyenruhája végül lebuktat bennünket, határozta el, én biztosítom magamnak a kiútat, és ha többiek nem is tervezik meg a menekülést, úgy kell nekik. A függönyön beszivárgó, hajnali fényben Enders először a szemével, majd a kezével követte a lány testének körvonalát. Alex feléje fordult és átkarolta a nyakát. 47 éves vagyok, gondolta Enders, és úgy érzem magam, mint egy taknyoskan Az este vacsorával kezdődött és azzal a fogadalommal, hogy az ügyről szót sem ejtenek. Helyette Anders életéről és munkájáról beszélgettek, míg a körzetkapitány szomorúan rá nem jött, hogy a kettő ugyanaz. Egy nap körülnéztem, és rájöttem, hogy a gyerekeim felnőttek, a feleségem pedig már nem kíváncsi a zsadú a című mesére. Szép csendben elváltunk, mondta kényszeredetten mosolyogva. Rendőrsors, mondta megértően Alex, az, és nem is valami eredeti. Alex kiitta a kávéját. Jöjjön, menjünk innét, ez a hely telelet kísértette. Enders fizetett, és kimentek az étteremből. Alex belekarult, és elindultak a Free avenue -n. Nem akartam megbántani, mondta szelíden Alex. Enders megállt, szembe fordult vele, és a vállára tette a kezét. Nem bántott meg, nem is tudna. Előre hajolt, és megcsókolta. A 64. utcánál nyugatra fordultak. Elejétől fogva jogász akart lenni, kérdezte Anders. Amióta csak az eszemet tudom, nyilván apám hatása. Nem mintha rábeszélt volna, de mindig is izgalmasnak tartottam a munkáját, és úgy gondoltam, a jók a legjobb út hozzá. Anyám halála után. Elbizonytalanult. Hány éves volt, amikor meghalt? Tizenkettő. Egy részeg autós ütötte el. Megérkeztek a ház ellé. Feljön egy kávéra. Enders bólintott. beléptek, és egyenesen felmentek a Lex részébe. A lány kávét főzött, és teletöltött két bögrét. Látni az apja hatása, nézett körül Enders a Föld Földszínek és faanyag, mondta Alex, ez a legjobb. Ki nem állhatom a modern bútorokat. Az a sok üveg meg króm az idegeimre megy. Leültek a díványra. Az olyan szobát szeretem, ami hívogató, barátságos, Amiben nincsenek sarkak meg élek, mondta nevetve Alex. Andersnek, miközben a kávét kortyolgatta, eszébe jutott a maga lakása. Én alig vagyok otthon, jobban érzem magam a cilodámba munka közben. Mint itt kárnyőm ugratta Alex. Anders elnevette magát. Akkor nagyon rossz paszba voltam, nem szabad komolyan vennie mindent, amit mondok. Csendesen beszélgettek egy órát, s amikor Endersnek távoznia kellett volna, nem távozott. Most, hogy a karjaiba tartotta a lányt, újra elfogta a biztonságos és mégis bizonytalan érzés, amely kamaszkorukba fogja el a férfiakat. – Azt hiszem, szeretlek, – mondta Tétován, szinte kérdezve. – Alex kinyitotta a szemét. – Úristen, csak ezt nem mond”. Enders elhúzódott tőle. – Miért? Apám nem helyes ha ha meghívt kapcsolatba kerülnék egy zsaruval. Endersnek egy teljes másodpercébe telt, hogy észre vegye a lány szemébe bújkáló derűt. Úristen, lehetetlen egy alak vagy. Gyengéden hanyat fordította, és a testük egymásra simult. Lehetetlen alak ismételte és megcsókolta. A rádió ébresztő zenéje keltette fél hétkor. Zárt be az ajtót motyogta a miközben átfordult a másik oldalára. Anders megcsókolta a vállát, kihengeredett az ágyból és felöltözött. Eztelenül leosont a lépcsőn, és éppen Ajkman ajtaja előtt akart ellopakodni, amikor az kinyílt, és zöld melegítőben kilépett rajta Ajkman. Jössz vagy, néz? kérdezte. Anders nyelt egyet. Ö, ö, jó reggelt, csak ennyit tudott kinyögni. Aikman kitárta előtte a bejárati ajtót, majd bezárta és elsprintelt. A Central Parkból hazatérve Aikman kávét tett fel, lezuhanyozott és átöltözött. Gőzőgő bögrével a kezében feltárcsázta a mélyplaszott kórházat, és találkozott, beszélt meg Dr. Ánott Hughes-szal a igazgatójával. A stéter Island felé tartó kompfedézeti járkával megfogalmazta a kérdéseket, amelyeket Raymondnak tesz fel, ha beeresztik hozzá. Aikmennek nem volt szokása előre megfogalmazni a kérdéseit, de most rendkívüli esettel állt szemben. Ha beeresztik a fiúhoz, nem lesz sok ideje, tehát minden kérdéssel új információhoz kell jutnia. Nem vesztegetheti el az idejét, miközben az orvosok és az ápolónők árgos szemekkel figyelik. A kikötőben leintett egy taxit, és húsz perc múlva megérkezett a kórház elé. Eichmann belenézett a jegyzeteibe, és az a épülethez irányította a sofőrt. Megpróbáljuk, Cimbora, tudja, még sose tévedtem erre. Nem, nem tudtam felelt türelmesen, Eichmann. Behajtottak a kórház területére, és hamarosan találtak egy eligazító táblát. Az a épület elkülönölten állt a kórház lehangoló, kétemeletes salakbeton építmény pasztelsárgára festve. Aikman kifizette a taxit, és bement. Fertétlenítő szakszúrt az orrába. A fényesre súrolt csempepadló vakítóan tükrözte vissza az erős neonfényt. És egy ilyen helyen várják az embertől, hogy meggyógyuljon, motyogta magába. Az ajtóra ki volt írva, hogy igazgatóság. Aikman kopogott, és benyitott. Noha, Aikman vagyok, mondta annak a középkorú nőnek, aki az ajtóhoz közeli asztal mögött ült. Dr. Hughes vár. Ó, igen, kérem foglaljon helyet, mondta a nő, egy kényelmetlennek látszó fapadra mutatva. Felvette a kagylót, tárcsázott két számot, és belesuttogott. A szoba végében kinyílt egy ajtó. Kék öltönyös férfi lépett be rajta. Mr. Aikman? Aikman felállt. Igen, fáradjon be. Aikman követte Hughes a belső irodába, amely szintén a korhás stílusát tükrözte. Célszerű, higiénikus bútorok, műanyag borítású tárgyalóasztal, háromfalnyi könyvszekrény székek. Hughes helyet foglalt a szűrő íróasztal mögött, őszülőhajával, gondosan nyír, bajuszával, sima, festele, modorával egyedül ő árasztott előkelőséget az épületben. Aikman vele szembe ült le egy karosszékbe. Kér kávét? Igen, köszönöm. Hughes felvette a kagylót. Két kávét legyen szíves! Letette, és Eichmannra nézett. Nagyon örülök, hogy megismerkedhettem önnel, Mr. Eichmann, de fogalmam sincs, miben lehetnék segítségére. Minden érdekel, ami Raymonddal és Dennissel történt a jótékonysági nap óta. Hughes titkárnője kopogott, belépett, és két csésze kávét helyezett az asztalra. Köszönöm, Angéla, mondta Hughes. A nő vicentett, és kiment. Az a helyzet, Mr. Eichmann, hogy semmi se történt azóta. Denisnek sikerült megfogalmazni a néhány benyomását, de a rendőrségnek nem mondott újat velük. Raymond pedig... Nos, Raymond nem szól egy szót sem. Eichmann belekortyolt a kávéba. Meg kell értenie, folytatta Hughes, hogy rettenetes sok kérte a gyerekeket. Billy Gibbs nagyon jó volt hozzá, mindkettőjükhöz. Volt tapasztalata fogyatékos gyermekekkel, tudta, hogyan kell velük bánni, és mindent beleadott. Vannak érzéketlen emberek, Mr. Eichmann. Teszik a dolgokat becsületesen, de a lelküket nem adják bele. Billy Gibbs beleadta, és ezt a gyerekek is tudták. Eichmann nem figyelt oda. Felidézte magába a jótékonysági nap előzetes sajtópropagandáját. Billy Gibbs neve majdnem minden újságcikben előkelő helyen szerepelt. Mindenki tudta, hogy szívügye az ünnep, mindenki tudta, hogy ott lesz a parkban. Valakinek bőven volt rá ideje, hogy hasznosítsa ezt az információt. Eichmann visszakapcsolt. Hughes még mindig Gibbs gyerek szeretetét ecsetelte. Úgy látjuk, Dennis kezdi felfogni, hogy valami rossz történt. Éppenséggel megérezheti, hogy Bill halott de a megölték szót persze képtelen megérteni, és hogy őszinte legyek, mi nem is nagyon igyekszünk neki megmagyarázni. És mi a helyzet Raymonddal gyanítjuk, hogy ő tanulja volt a gyilkosságnak, nincs rámód, hogy feltárjuk, amit az agyába raktároz? Gyors mód nincs, azon kívül azt se felejtse el, hogy ő nem úgy látja az eseményeket, mint mi. Ő egyfajta kódba szemléli és dolgozza fel a jelenségeket, s ha egyáltalán hajlandó lesz, Megszólalni oránc sem biztos, hogy megértjük, amit mond. Ha úgy tetszik, meg kell majd fejtenünk a kódot. Újabb rejtvény, gondolta Aikman. Na és a vizuális módszerek, a rajz vagy a fényképek? Két hete ezzel is próbálkoztunk. Leslie papírt és színes adott neki. Hozzájuk sem nyúlt. Kicsoda Leslie, kérdezte Aikman és belekortyolt a kávéjába. Dr. Hutton! Egyike a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek. Pszichiáter. Igen. Szeretnék beszélni vele, ha lehetséges. Természetesen. Hughes tácsázta a titkárnőjét, és megkérte, hogy kerítse elő Dr. Hattunk. Eichmann borzongva itta ki a kávét, és legszívesebben azt javasolta volna Hughesnak, hogy rúgja ki a konyha személyzetet. Kopogtak az ajtón, és belépett Dr. Hattunk. 175 centi magas, határozott és szabályos arcvonású, rövid, világos, barna hajú nő volt. Aikman 45 évesnek nézte. Szarú keretes szemüveget képzelt az órára, és már is maga előtt látta a gyógyászattárgyú filmek tipikus pszichiáternőjét. Amint azonban Dr. Hatton feléje fordult, és ő megpillantotta, kékes-szürke szemét rájött, hogy a nő nagyon szép, és rögtön megfeledkezett a sztereotipiáról. Dr. Hutton, engedje meg, hogy bemutassam Mr. Eichmann, mondta Hughes. Eichmann felállt, és kezet fogott a pszichiáternővel. Miben lehetek segítségére, kérdezte láthangon hangon Dr. Hutton. Eichmannak tetszett a kérdés. A legtöbben azt mondták volna, mit hajt. Leslie azonban megértette, hogy ő információért jött, segítségért, és azonnal a tárgyra tért. Már is tudta, hogy kedvelni fogja Leslit, noha megérezte, hogy nehéz lesz vele vitatkozni, nehéz lesz meggyőzni bármiről, ha úgy véli, hogy neki van igaza. Eichmann is a tárgyra tért. Arra volnék kíváncsi, jutott-e valamire rémondal. Attól még messze vagyunk, Mr. Eichmann, előbb vissza kell szereznünk a bizalmát, össze kell csomóznunk az elszakadt kötelékeket. Mi hoztuk ide hozzá Billy Gipset, mi mondtuk neki, hogy bízzon meg billy hogy élvezze Billy társaságát. Itt hagyta ezt a környezetet, az egyetlen otthon, amit életében ismert, és kiment a világba Billyvel. Ele Billy magára hagyta. Helytelenül cselekedett, mondta Hughes. Hibázott, vágta rá dühösen dr. Hutton, több esze is lehetett volna. Doktornő, fordult Ájtman Leslie felé, erős a gyanunk, hogy Raymond tanulja volt Billy Gips halálának, és látta a gyilkost. Mit jelente a többes szám? Eichmann elmosolyodott. Mindenkit, aki tudni akarja, kiölte meg Billy Gibbs et A Jets fogadta fel magát Lezli. Nem, a rendőrség szaktanácsadójaként dolgozom. Gyorsan témát változtatott. Raymond viselkedésével nem tudja megállapítani, hogy látta-e Gips halálát? Nem. Felette elgondolkodva Leslie, természetesen nincs kizárva. Biztos vagyok benne, hogy látott valamit, méghozzá nem csak annyit, hogy Billy Gibbs bemegy a bécébe és nem jön ki. Az ellenséges viselkedését, a teljes begubózzását valaminek ki kellett váltania. Tudnia kell, hogy ha bár egy normális 7 éves gyerek is rosszul reagál a halálra, a Rémonthoz hasonlók sokkal erősebben reagálnak. A viselkedése ellenségességet, cserbenhagyottságot fejez ki, és ehhez járul még, hogy képtelen felfogni azt, ami történt, amit látott. Megrázta a fejét. A tanúja volt Billy Gibbs halálának évekbe telhet, amíg megnyilatkozásra bírjuk, de az is lehet, hogy egyáltalán nem sikerül. Aikman arcát látva sajnálat fogta el a férféránt. Ha Raymondtól várja a választ, talán soha nem kapja meg. Volt már példa az ilyesmire, mondta, hogy feloldja a feszültséget. Mármint arra, hogy valaki bezárkozi. Raymond ezt az egyetlen módját ismeri a fájdalom csillapításának. Segíteni csak úgy tudunk rajta, ha megpróbáljuk helyreállítani vele a bizalmas kapcsolatot. Ez pedig időbe telik. Aikman bólintott és elővett két névjegyet. Örülnék, ha tudatnák velem a fejleményeket. Mindenre kíváncsi vagyok, amit a gyerek csinál vagy mond ha egyáltalán mond valamit. Minden reakció, akár pozitív, akár negatív, rettentően fontos lehet. Hughes a homlokát ráncolta. Szeretnénk segíteni önnek, Mr. Eichmann, de az adataink, a kortörténeteink bizalmas jellegű anyagok. Eichmann fölállt. Dr. Hughes, egy órán belül felmutathatok önnek egy bírósági végzést, amely az összes aktájuk átvizsgálására feljogosít, de ha lehetséges, szeretném ezt elkerülni. Leslie Eichmann szebénve fúrta a tekintetét. Még hogy szaktanácsadó, mondta gúnyosan. Eichmann elfolytott egy mosoly. Doktornő, felelte meg egy hangul, szeretném, ha baráti kapcsolatot alakíthatnánk ki, de a gyilkossági ügyben nyomozunk, és Raymond nem véletlenül került a szemetes kukába. Látott valamit, és nekünk meg kell tudnunk, mit látott. Nem kérünk magától semmi a szokásos eljáráson kívül. Csupán azt szeretnénk, ha értesítene a fejleményekről. Miért kérdeztelezni? Azért, mert ha és amikor eljön az ideje, magának kell feltennie a mi kérdéseinket is. De tulajdonképpen arra kér bennünket, hogy ejtsük csapdába, hogy áruljuk el újra? Azt akarja, hogy gyógyítsuk meg, hogy aztán újra szembesíthesse gipsz halálával? Nem, nem ezt akarom. Azt akarom, hogy helyreálljon a magába vetett bizalma, hogy merjen beszélni a dolgokról. Ha ez bekövetkezik, megmondom magának, mit kérdezzen, és megkapjuk a választ. De ha beszélnék ezt, ha bármilyen látszólag jelentéktelen aprósággal hozatkodik elő, nekem azonnal tudnom kell róla. Dr. Hughes a fejét rázta. Nem tudom, Mr. Eckeman, nem szívesen tárnám fel betegeink kor Idegenek előtt, kérdezte Eichmann. Nos, mit szólnak ahhoz, ha dr. Hatton és én havonta egyszer vagy kétszer találkoznánk, és a doktornő magával hozna a jegyzeteit és a jelentéseit? Nem kellene átadni a semmit, csak szóbeli információt és a benyomásait Raymond fejlődéséről. Ezt is kompromisszumnak tűnik, ismerte el Hughes. Mit szól hozzá dr. Hatton? Igen, azt hiszem, ez nem kifogásolhatjuk. De megbízik-e bennem, Mr. Eichmann? elhiszi -e, hogy minden információt átadok, vagy inkább bírósági végzéssel kötelezne rá? Eichmann elmosolyodott. Megbízom magában, doktor Tudom, hogy legfőképp Raymond érdekli, de azt hiszem, szívesen segítene nekünk Gibbs gyilkosának kézlekerítésében. Leslie felállt és kezet rázott Icmann-nal. Remélem mindketten elértük célunkat. Hazaérkve Eichmann átöltözött farmernadrágba és trikóba, és felhívta Graham Parkert a Mayflower büfében. Parker nem volt ott, de Eichmann hagyott neki üzenetet. Átnézte jegyzeteit, hol a táblára, hol New York térképére merett, és éppen a gyilkosságok időrendben és logikáján töprengett, amikor egy óra elteltével beállított Parker. Iszik valamit, kérdezte Aikman és bevezette a nappaliba. Nem, kösz, miben segíthetek? Aikman leült Parkerrel szemben az egyik székbe. Parker kimarkolt egy csomó cukorkát a tából, és egymás után dobálta őket a szájába. Járjon el esténként Andrew Eat kocsmájába, és szúrjon ki egy törzs vendéget, aki Alien Douglas munkaideje alatt ott szokott tartózkodni. Próbálja megállapítani, hogy emlékszik-e egy idegenre, aki úgy egy héttel a gyilkosság előtt tűnt fel, és ott lézenget, miközben éljen énekelt, de sohasem maradt záróráig. – Egész pontosan mire vagyunk kíváncsiak? – kérdezte Parker. Az idegen éljen tanulmányozta, de ügyelt rá, hogy a lájtávozása távozása után lépjen ki, ugyanis követni akarta. – Megállapítani a napi rutinját. – Belekerülhetett néhány estéjébe. – Persze nem vagyok biztos benne. Oké, okay, értem, de szerintem egyszerűbb lenne, ha egyenesen endi ríthez fordulnánk. Neki a vendégekkel kell foglalkoznia a pultnál. Azon kívül úgy bámulta alien hogy nyilván nem vette észre, ha valaki más is figyelte a lányt. Oké, okay, mondta Parker, belemarkolt a cukrostálba, és a zsebébe töltötte a zsákmájt. Még valami, mondta Eggman. Az idegen, akit keresünk, fehér bőrű. Honnan tudja? Katona volt, együtt katonáskodott a másik hárommal, a lőszerükből ítélve úgy harminc évvel ezelőtt. Tudjuk, hogy a katona, aki gipszet megölte, fehér. És harminc évvel ezelőtt a hadsereg nem szívesen vegyítette egyazon egységbe a bőrszíneket. Erről van szó, mondta Eichmann, ha együtt szolgáltak, mindannyian fehérek. Akkor már csak egy kérdésem van, hogy meri fehér ember betenni a lábát Endi kocsmájában? Endi is fehér, mondta Aikman. Ki nem tűnne még fölött? Mit tudom én, nehéz ügy. Ha csak... Ha csak mi? Én egy madarat ismerek, aki fekete csehóba, fehér csehóba, buzibárba, mifenébe egyaránt otthon van. A muzikus vágta rá Parker elvigyorodott. Majd jelentkezem. Kimarkolt egy csomó cukorkát, és távozott. Amikor Enders délután három órakor visszament a hivatalába, az ajtólaja előtt egy széken ott találta kölyök billit. Mellette a padlón kazalnyi dosszié és egy teletömött iratgyűjtő. Billy bicentett, felnyalábolta a rakományát, és követte enders az irodába. Kérsz kávét? kérdezte Enders. Nem, köszönöm. Billy Enders íróasztalára rakta a papírhalmaszt. Az első köteg, mondta hüvelyk és mutató újjával összecsippentve egy három centi vastag réteget, Mon és Douglas. a többi vitkin anyaga. Atya Isten, mondta Enders a fejét rázva, nem sokat aludtál mostanában mi? Nem, azt hiszem nem, de ez nem érdekel. Csak valami baj van. Billy majdnem egy órát töltött azzal, hogy megfogalmazza a beszédét, hogy a tiszteletet, az udvariasságot és a határozottságot a megfelelő irányba vegyítse. De ahogy most kimondta, az nyugodt, szavú tényközlésnek hangzott. Nem azért jártam a rendőr akadémiára, hogy megtanuljam, hogyan kell halott emberek életrajzát megírni. Nem azért léptem be a testületbe. Márpedig ez is része a munkánknak, mondta Csitítólag Enders és ágyújtott. Mindennek, amit itt csinálunk, célja van. Persze, hogy unalmas a papírmunka, de szükség van rá. Szükségünk van az ilyenfajta információkra is. Krieg még lélegzetet vett. Nem csak a papírmunkáról van szó, sokkal többről. Nem nekem való a nyomozó munka. Minden közrendőr álma detektív státusz, az enyém is ez volt, de rájöttem, hogy engem mást tesz boldoggá. A járőrözés? kérdezte Enders. Hiányzik! Ezek az örökös telefonálgatások, a kutatás, Parker meg a SIMAD hordája nem nekem való. Mindez csak kis része a nyomozó munkáknak. Nem sokára más ügyekben fogsz nyomozni, percekkel az elkövetés után kint veszel a helyszínen, tőled függ majd, hogy... Hát ez az mondta Krig, én nem utána akarok ott lenni, akkor már semmit se tudok megváltoztatni, semmit se tudok megakadályozni. Krig zavartan elmosolyodott. Hülye idealista vagyok, mi? Értem, mire akarsz kiukatni, mondta Enders. Vissza akarsz menni a kocsidra. Igen, erről van szó. Néha pokolja unalmas a meló, de mégiscsak oda tartozom. Ott tehetek is valamit. Semmi kedvem az utca söpréshez. Előrehajolt, és Enders szemébe nézett. Úgy fél éve melorival megmentettünk egy öngyilkos jelöltet. A pasas kinnücsörgött ugrásra készen a háztető. Egy teljes órán át fűztük az agyát, és végül lecsalogattuk. Egy másikat, egy lányt nem sikerült megmentenünk. Ott ült a lakás a padlóján, és pisztolyt tartott a homlokához. A nyitott ajtón magyaráztunk neki, de ő meg sem ukkant. Csak bámult ránk, azután haláli nyugalommal meghúzta a ravaszt. Sokáig nem tudtam kiverni a fejemből. Ha szóra bírjuk, talán megakadályozhattuk volna. De hát nem sikerült és most már sohasem fogjuk megtudni, miért. Az ember többnyire a felét se érti ennek az őrületnek, de megteszi, amit megtehet. Ha szerencséje van, legalább annyit megtanul, hol a helye. Oké, mondta mosolyogva Enders. Nem akarok egy kiváló rendőr beráncigálni a fraszterről, és tönkretenni tenni azzal, hogy civil ruhát húzok rá. Tudja, mi a vicc? kérdezte Krik. Senki sem fogja elhinni nékem, hogy... A magam szántából mentem vissza a kocsira. Azt fogják hinni, hogy nem feleltem meg. Vagy azt, hogy elment a jó dolgot, tódította Enders. Krieg felállt. Kibírom? Biztos vagyok benne. Azért a hétvégéig maradsz? Persze, és kösz. Talán sohasem jövök rá, mit is akarok, ha nem adta volna meg a lehetőséget. Egy tál sózott mogyoró és egy félig ürült, sörös pohár állt Parker előtt az asztalon. Eszegetett, iszogatott. Az ajtót leste Malcolmra várva. Törzs vendéget könnyen talált. A Malcolm? Hát persze, mondta Andy Reed. Itt van minden este, de zsarúval szóba nem áll. Majd meglátjuk, gondolta Parker. Este fél tizenegy volt, és már egy órája várt. Előzőleg beugrott a kapitányságra, és átnézte malcolm Dot Színes bőrű, polgárjogi harcos, rendőrgyűlölő, többször perbefogták lopásért, de a vádat mindig el kellett ejteni. Malcolm X meggyilkolása után megváltozott. Felvette a halott vezér nevét, összegyűjtötte a maradék párducokat, és elhatározta, hogy megtisztítja a környéket. A tisztogatási akció azzal kezdődött, hogy megvertek néhány kábítószer kereskedéssel gyanúsítható egyént, de Malcolm ellen soha senki nem tett feljelentést, és az utóbbi években tiszta volt a lapja. Majd meglátjuk, gondolta Parker, és kiitta a sörét. Andy Reid intett neki, és az ajtóra mutatott, de Parker maga is felismerte volna Malcolmot. Úgy tört be a kocsmába akár a szélvész. 190 centi magas volt, majdnem 100 kiló, Gombolatlan fekete kabátja és nyitott inge alatt nagy ezüstkorong fény lett a nyakába, keze a zsebében. Intett Endi Rídnek, és már ült volna le egy bárszékre, amikor Rid Parkerre mutatott. Malcolm ráérősen megindult Parker asztala felé. Rámosolygott a kuncsaftokra, integetett, egyik társasággal beszédbe is elegedett, végül megállt Parker előtt. – Velem akarsz beszélni, Zsaru? kérdezte, társanézve a detektívre. Lenne hozzád néhány kérdésem – mondta Parker. – Ne törd magad, haver, nem tudok semmit. – Malcolm megrázta a fejét. – Oké, rendben. – Parker felállt, hajolt és rátenyerett az asztalra. – Az arca néhány centire font csupán Malcolm malcától. – Nem fogom az időt pocsékolni rád, te szarházi. Fütyülök rá, hogy beszélsz-e vagy nem. Különben is dolgom van, de egyet -egy megjegyzek. – Azt, hogy nem segítettél. Tudod, mit jelent ezt, te hígagyú? Parker elindult kifelé, Malkol a nevét szólította. – Ülj le! – mondta most már higgadtabban. Parker leült. – Két-három kérdésem lenne. – Miről? – Alien Douglasről, meg a gyilkosáról. – A fene egyen meg te hülye mondtam mondta Malkol, – miért nem ezzel kezdted? – Így mindjárt más, igaz? – Igaz, – mondta Malkol, – más. Egy férfit keresek, egy fehér férfit, aki úgy egy héttel a gyilkosság előtt itt járt, vagy mondjuk két-három estével előtte. Valószínűleg figyelte a lányt, és zárás előtt távozott, nem rémlik valami? Nincs kizárva, hadd gondolkozzam. Malcolm felállt, meglengette Andy felé Parker üres poharát, és újra leült. Andy kihozta a két sőt, lerakta őket az asztalra, és visszament a pulthoz. – Miért nem őt kérded? – Azért, mert téged kérdelek, felelte Parker, és felhajtotta a felesőrét. Volt egy pasas, egy meleg, a bőgőssel szemezett. Többször is beállított. Sehogy se értettem, miért lép le olyan korán, ha már a bőgős utazik. Hogy nézett ki, emlékszel? Borzasztóan, úgy visszállta magát, mint akinek bolha ment a micsodájába nevetett Malcolm. Szippantottál aznap este? Málkom tiltakozni kezdett, de meggondolta magát. Egy kicsit, csak hogy földobjam, de azt tudom, hogy mit láttam. Pontosabb személyleírásra van szükségem, haver. Jól van, na, töröm a fejem. haja volt, meg olyan hegyes kis szakála, meg vékony bajsza. Ott ült. Málkom a zenekar közelébe álló egyik asztalra bökött. Ja, fülbevalója is volt. Az is volt neki. Egy? Aha, egy. És senki se kapta föl a vizet? Egy fehér madár csak úgy belibeg, és nem csapja le senki. Ugyan már, Haver, ez nem olyan hely. Meg problémát se okozott volna senkinek, kivéve talán a bőgöst. Annak okozhatott. Parker kiítt a sörét. Kösz. Nincs mit, Haver, nincs mit. Parker néhány szót váltott még Andy reid feljegyezte a bőgős nevét és címét, és azzal távozott. Hajnali fél kettőkor megcsődent Aikman telefonja. Itt Aikman motyogta félállomba a kagylóba. Parker, ahogy mondta, fehér férfi, három estén át a zenekar körül lepzselt. Hogy néz ki? Kb. 180 centi idősebb, 50-55 éves, őszhajú, szakállas, bajszos és homokos. Biztos benne? Föl akarta csípni a bőgőst. Beszélt vele? Tőle jövök. Nem sokra emlékszik. Azt mondja, annyian akarták fölcsipni, hogy már nem is számolja. Nem érdekelte a dolog? Nem, ugyanis a dobossal él. Gyönyörű, mondta Aikman és lehengeredett az ágyról. Volna kedve áthozni a jegyzeteit? Most? Aha. Oké, negyed óra múlva ott vagyok. Készítem a cukros tálat, mondta Aikman és letette a kagylót. Belebújt a köntösébe, és kitámolgott a dolgozó szobába. Az asztalán valóságos irathegy tornyosult. Carl Enders küldte át még az este. Eichmann késő éjszakáig megmahon Douglas és Witkin élettörténetét tanulmányozta. Enders valamelyik beosztottja kiváló munkát végzett, de Eichmann így se jutott előbbre. Nem elég gondolta, még Parker információval együtt sem elég, hogy tovább lépjünk. Persze meg lehet, hogy itt van valahol a megoldás, csak nem veszem észre. Kiment a konyhába és feltette a kávét. Rém lett, mintha Carl Enders álmatlan éjszakát emlegetett volna az elején.